Tiana Primera Hora. Bon dia i benvinguts al Tiana Primera Hora. El botlletí oficial de l'Estat ja ha publicat el decret de convocatòria de les eleccions municipals del proper 22 de maig. Tot seguit repassem aquest i altres temes en forma de titulars. El decret de convocatòria de les eleccions municipals del proper 22 de maig surt avui al BOE, el butlletí oficial de l'Estat. En aquesta data també se celebraran comicis autonòmics en diverses comunitats de l'Estat espanyol. Segons el calendari, la campanya electoral començarà el 6 de maig a les 12 de la nit. La segona edició de la Fira de la Jardineria i Planta, el Tiana Verda, se celebrarà el pròxim diumenge 3 d'abril, segons han confirmat el consistori i els horticultors participants en aquesta mostra. La pluja caiguda durant el matí de diumenge impossibilitava el transcurs de la mostra de viverisme i horticultura. L'Ajuntament de Tiana organitza avui a partir de les 6 de la tarda a la sala de plens un acte informatiu que té com a objectiu explicar als tianencs i tianenques el funcionament d'una nova eina que optimitzarà la implantació del nou sistema d'administració electrònica que permetrà realitzar tots els tràmits relacionats amb els serveis que ofereix el consistori a través de la xarxa. En total, es permetran fer 85 tràmits. El president del grup d'astronomia de Tiana, Enric Monreal, ofereix aquesta tarda a la Biblioteca Can Baratau de Tiana la xerrada Júpiter, una aproximació als reis dels planetes. L'acte, marcat dins els actes dels 25 anys de l'entitat, començarà a les 7 de la tarda. Tiana primera hora. Notícies. El decret de convocatòria de les eleccions municipals del proper 22 de maig surt avui al BOE, el butlletí oficial de l'Estat. En aquesta data també se celebraran comicis autonòmics en diverses comunitats de l'estat espanyol. Segons el calendari, la campanya electoral començarà el 6 de maig a les 12 de la nit. El decret de la convocatòria de les eleccions municipals entra en vigor aquest mateix dimarts. A partir del 4 d'abril, els electors podran comprovar si estan correctament inscrits al CENS i, en cas contrari, reclamar. Les llistes definitives es publicaran el 15 d'abril. Pel que fa a les candidatures, fins al 13 d'abril hi ha temps per presentar-les i si la Junta Electoral Central no hi troba cap impediment, quedaran proclamades el 26 d'abril. D'altra banda, la campanya electoral es desenvoluparà entre la mitjanit del 6 de maig i del dia 21. Fins al 6 de maig, inici de la campanya electoral, la llei electoral prohibeix les campanyes d'èxits o propaganda dels ajuntaments, les campanyes divulgatives amb imatges i expressions de les institucions i les inauguracions d'obres. La llei sí que permet, en canvi, inauguracions d'esdeveniments com fires o certaments i les campanyes informatives d'interès públic. En aquest sentit, l'alcalde de Tiana, Emili Muñoz, assegura que actes com la paella popular de la gent gran d'avui o l'acte informatiu sobre l'administració electrònica es poden realitzar sense problemes. Només la, la sessió d'explicació... De, de l'administració de electrònica eh, és un acte informatiu per les tècniques que la població ha fer-se a dir Per tant tampoc és cap acte de, de presentació d'un balanç de govern, sinó que és una, una, una informació pràctica per a la població per ha utilitzar un servei. Per tant, no tenim cap activitat ja si han programat, ni tampoc la Tiana Verda, això és una fira que té la seva continuïtat i no hi ha inauguracions, ni valoracions, ni discursos. És l'activitat regular. Per tant, no hi ha res que tinguem previst que quedi afectat per la normativa. Durant els últims dies, i especialment aquest cap de setmana passat, alcaldes, consellers, presidents de comunitats i ministres no han parat de participar en actes d'inauguració per ser dins els terminis establerts per la Junta Electoral Central. La segona edició de la Fira de Jardineria i Planta al Tiana Verda se celebrarà el pròxim diumenge 3 d'abril, segons han confirmat el Consistori i els horticultors participants en aquesta mostra. La pluja caiguda durant el matí de diumenge impossibilitava el transcurs de la mostra de Viverisme i Horticultura. El muntatge de diversos aparadors i demostracions ha fet que l'Ajuntament de Tiana hagi decidit establir una nova data pròxima en el calendari per al Tiana Verda. En aquest sentit, el primer tinent d'alcalde de Tiana, Enric Nolis, Confirma que hi seran presents les 15 empreses que aquest any participen a la fira i destaca que les activitats que s'hi desenvoluparan seran les mateixes que hi havia programades. Vam acordar que aquesta nova edició s'ajornava durant una setmana i es duria a terme el proper cap de setmana, el dimenje dia 3, amb el mateix horari i amb el mateix contingut. És a dir, començarà a les 10, acabarà a les 3, llavors d'allà hi haurà una calçotada popular, hi haurà els 15 expositors que, que estaven previstos que hi haguéssim que, que ho fessin allà, hi els mateixos expositors durant tota la jornada, i a més hi haurà una, una conferència sobre temes d'horticultura i, i de la flor a càrrec del Joan Silvestre, que és el mateix conferenciant que havia d'haver-ho que fet allà, que és un important botànic.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 En total es permetran fer més de 85 tràmits. Amb aquesta nova aplicació que entrarà en vigor al mes d'abril, l'Ajuntament pretén donar un pas endavant en el compliment de la normativa legal que obliga tots els consistoris a oferir aquest servei. Tot i que des de l'1 de gener del 2009 ja està treballat en aquesta matèria, no ha estat fins ara quan aquesta mesura ha tingut més embranzida. Malgrat que la crisi econòmica ha fet alentir la implantació d'aquest sistema, les recents inversions realitzades per l'Estat permetran restablir el calendari del desplegament, L'adaptació de la població i dels funcionaris de l'Ajuntament en l'ús d'aquest nou sistema no serà fàcil. Ells, com els passarà als usuaris, hauran d'adaptar-se a aquesta nova realitat dins l'administració local, ho explica el primer tinent d'alcalde de Tiana, Enric Nolis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 telemàtica, eh, és, una, és un canvi important. Per tant, aquest és un canvi que es té que treballar, que es té que gestionar per acomodar tota l'organització interna de l'Ajuntament en aquest nou món. El model català per al desenvolupament de l'administració electrònica té com a objectiu millorar la prestació de serveis als diferents sectors de la societat, augmentar l'eficiència d'aquests serveis i promoure la participació de la població mitjançant l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació. Per tal de dur a terme, però, és necessària la contribució de les administracions. D'aquesta manera, el desenvolupament electrònic podria comportar uns beneficis per les dues parts, per la pròpia tecnologia i també pel gruix de les administracions públiques catalanes. Enric Nolis explica fins a quin punt aquests nous sistemes poden ser positius a llarg termini, però assegura que moment cal ser prudents pel que fa a la seva introducció a la societat. Jo crec que això és un pas, un pas endavant, però ho fem amb molta precaució...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 Tot i així, des del Consistòries preveu que en un any l'adaptació i la consolidació de la població ja haurà donat els seus fruits. La sessió informativa on es donaran totes les claus sobre el funcionament d'aquest nou sistema tindrà lloc aquesta tarda a les 6, a la sala de plens de l'Ajuntament. Si farà una presentació del portal del Ciutadà i de l'administració electrònica, i a més, s'explicarà l'execució dels tràmits i de consultes online. Els cellers tianencs Quim Batlle i Parxet apareixen en guanya la Guia Parc a la Taula, un programa de desenvolupament econòmic promogut per la Diputació de Barcelona que pretén destacar mitjançant la gastronomia i la viticultura els valors naturals, culturals i paisatgístics dels parcs del nostre entorn. La intenció dels impulsors aquest 2011 és donar una nova dimensió al Parc a Taula amb l'edició d'una guia conjunta que plega tots els participants. L'objectiu és posar en comú i donar a conèixer tots aquells agents que des de fa anys potencien i difonen els productes alimentaris locals i de qualitat per a afavorir el desenvolupament econòmic sostenible, la biodiversitat i el reforç de la identitat local. Perquè la taula es concep com un programa transversal de la xarxa de parcs naturals amb uns objectius generals i uns específics que deriven de la gastronomia, la producció artesana i la viticultura de la proximitat i de qualitat que podem trobar en aquests territoris. D'aquesta manera, els restaurants de les poblacions vinculades als espais naturals protegits proposen la degustació de diferents plats elaborats específicament amb productes naturals i cuinats per mans expertes, un treball en xarxa per fomentar l'activitat econòmica local, segons el diputat d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, Josep Mayoral. A mesura que anem implantant doncs, en aquests espais aquest programa i que anem solidificant-lo, podrem avançar. Allò que hem après els territoris que ens agrada mirar endavant que és que això, això, som més forts. Aquesta capacitat d'ajuntar-nos per compartir coses i per fer de la suma un factor de de creixement. Uh, això és així. Sí. I, I, per tant, el que cal és buscar tots els nostres atributs, o els nostres actius, ser capaç de posar-los en xarxa i en línia. Els restauradors s'hi afegeixen als productors i artesans alimentaris del territori, que aporten la matèria primera de qualitat que exigeix la millor cuina. Per últim, s'inclouen allotjaments propers al parc, que ofereixen el millor servei per tal de gaudir d'una estada relaxant i alhora confortable. Com a novetat, també hi trobareu informació dels espais naturals i una selecció dels seus productes més representatius. De fet, en aquesta edició del 2011, hi participen un total de 6 allotjaments, 36 restaurants, 26 cellers i 77 establiments, elaboradors i productors dels 5 parcs. Amb la presència d'aquests 145 participants, l'objectiu és estendre el programa de manera progressiva a tots els espais de la xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona. Sentim Josep Mayoral. Pràcticament 145 empreses que estan associades a aquest programa que el que fan és viure de la terra i viure a la terra. Són gent valenta, eh? gent, gent acostumada a lluitar amb situacions moltes vegades adverses, eh? gent capaç de convertir eh, doncs, el seu territori en un producte de qualitat. I la feina de l'administració és generar plataformes, generar espais en que això es pugui desplegar. El programa va néixer dins el marc del programa cultural Viu al Parc, vigent des de l'any 1992. Els parcs del Garraf i Olèrdula van ser els primers de dur a terme l'any al projecte Parc a la Taula l'any 2001. I des d'aleshores, la iniciativa ha tingut continuïtat amb la incorporació del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Uvac des del 2004 i dels parcs de la Serralada Litoral i del Foix des del 2008. Tiana, primera hora. Notícies. El president del grup d'astronomia de Tiana, Enric Monreal, ofereix aquesta tarda a la Biblioteca Can Baratau de Tiana la xerrada Júpiter, una aproximació als reis dels planetes. L'activitat, emmarcada dins els actes dels 25 anys de l'entitat, començarà a les 7 de la tarda. Aquesta nova sessió també és dins dels Dimarts Parlem, organitzats per la Biblioteca Municipal i coincideix amb els últims dos dies en els quals es pot veure també a Can Baratau la mostra Fotografies Astronòmiques, un conjunt d'imatges entre les quals destaquen diversos treballs que s'han obtingut durant els últims nou anys des que es va inaugurar l'Observatori Astronòmic de Tiana. Entre aquestes fotografies també s'hi pot observar Júpiter, el protagonista de la xerrada d'aquesta tarda, de fet, és el planeta més gran del Sistema Solar i el cinquè segons la seva distància al Sol. Sentim al president del grup d'astronomia de Tiana, Enric Montreal. Júpiter és el rei dels planetes, perquè és el més gran de tots els planetes del Sistema Solar i és un astre que ha tingut una gran importància eh, en inclús en la formació i, i posterior evolució del Sistema Solar. Tot això ho explicarem en una conferència que farem demà a la biblioteca i uh, intentarem uh, doncs fer això una aproximació a Júpiter. Eh? Tot, uh, una, una mica una aproximació als coneixements que tenim actualment d'aquest planeta. I també amb alguna petita pinzellada de les observacions que han pogut fer de catastre doncs, uh, des de Kitiana durant aquests últims 20 anys. Júpiter és un gegant gasós format principalment per hidrogen i heli sense una superfície interior definida. La seva característica més destacable és la Gran Taca Vermella, un enorme anticiclo situat a les latituds tropicals de l'hemisferi sud. El planeta més gran del sistema solar per posar punt i final als actes del 25è aniversari del grup d'astronomia de Tiana, que aquest mes ha estrenat una mostra i el llibre del Llapis al Xip, un relat que neix amb la intenció de convertir-se en un manual d'astronomia des de la perspectiva de l'entitat en els seus primers 20 anys d'existència, des de la seva fundació al 1986 fins al passat any 2006. Enric Monreal destaca que en el llibre també s'hi poden veure diverses observacions a l'Observatori Municipal, on s'ha pogut veure Júpiter, i considera que l'acte d'aquesta tarda a Can Baratau és un nou incentiu per seguir potenciant l'astronomia tiana. Hem publicat recentment un llibre sí. on s'explica totes les observacions que s'han fet sobre Júpiter i Mart, especialment i en aquí es pot veure donc això, eh? tots els estudis que s'han fet des, de, des, del, des del grup d'astronomia de Tiana durant aquests últims anys. Aquest, eh, aquesta activitat de demmana doncs, serà una eniqueta al Coló de la celebració del 25è aniversari del grup que ho farem analà a la biblioteca, conjuntament amb l'exposició de fotografies que, que estaran encara oberts fins al dia 31. Un cop finalitzats els actes dels 25 anys del grup d'astronomia de Tiana, l'entitat té previst tornar les seves activitats de divulgació habituals a l'Observatori de Tiana, que té previst reobrir les portes al públic durant la segona quinzena d'abril. Els desperfectes que havia causat la presència de ports senglars a la zona no permetia acollir visites, però sí l'activitat del grup. En aquest sentit, coincidint amb l'inícit del Bon Temps, el públic tornarà a gaudir de les instal·lacions a la zona del poliesportiu. De 6 a 10 del matí, tian a primera hora. L'entrevista. Els cellers tianencs Quim Batlle i Parxet apareixen en guany a la guia Parc a Taula, un programa de desenvolupament econòmic promogut per la Diputació de Barcelona, que pretén destacar mitjançant la gastronomia i la viticultura els valors naturals, culturals i paisatgístics dels parcs del nostre entorn. Per saber més detalls d'aquesta iniciativa, parlem amb el diputat d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, Josep Mayoral, bon dia. Molt bon dia. Doncs, quina és la intenció dels impulsors aquest 2011 eh, per fer aquesta guia del parc a taula. Bé, aquest és un programa que ja té un llarg recorregut. Porta set anys eh, promocionant eh, en els productors agroalimentaris i en els restaurants eh, dels parcs naturals que gestiona la Diputació, d una part d'aquests parcs naturals, perquè és un programa que s'ha anat introduint eh, a poc a poc a diversos indrets. De les 100.000 hectàrees que gestiona la Diputació, ara està introduït eh, quatre parts que sumen aproximadament 35.000 eh, hectàrees, per tant ens queda encara un camp per córrer, però en tot cas estem eh, satisfets del paper que estan fent, són ja eh, pràcticament 145 eh, empreses que estan associades a aquest programa que el que fan és eh, viure de la terra i viure a la terra, i el que fan és donar eh, un caràcter eh, també d'ús doncs, públic a no... no i les faïnes que només tenen sentit des del nostre punt de vista, si això encara de complicar. Ui, uh, perdo, la... També, perdo, aquella... la... perdo la cobertura, Josep, sí, t'hauries sí. de moure un pèl. Sí, uh, em sents? Ara, de moment, sí. Bé, doncs ja no moc. Vale. Escolta, doncs deia que el que cal és uh, trobar aquest equilibri entre doncs, uh, la preservació del territori i uh, aquest, uh, aquest ús públic del territori i per això és imprescindible que eh, la gent pugui treballar a la terra, la gent pugui sentir-se eh, amb possibilitats de, de fer eh, doncs, un desplegament també de doncs, la seva activitat professional i econòmica en els Parcs Naturals. Uh -huh. Ho comentava, eh? en aquesta edició del 2011 participen un total de 6 allotjaments, 36 restaurants, 26 cellers i 77 establiments. De fet, el 145, que és la suma que, que ens comentava, demostració que abans de treballar amb la terra se'n van ensortint malgrat la situació econòmica actual, tots aquests eh, treballadors. Bé, són gent valenta, eh? gent, gent acostumada eh, a lluitar amb situacions moltes vegades adverses, eh? gent capaç de convertir eh, doncs, el seu territori en un producte de qualitat. I la feina de l'administració és generar plataformes, generar espais en el que això es pugui desplegar. Ens comentava a l'inici de la l'entrevista que la intenció és extendre aquesta proposta. Com es pretén fer, perquè ja arriba a molts llocs? Bé, eh, com us de la Diputació de Barcelona gestiona 100.000 hectàrees del territori de la província, aproximadament el 13% de, del territori de la província de Barcelona. Ara estem a quatre parcs, eh, ens, ens falta estar-hi pensant. Ens queda el repte del Montseny, ens, ens queda... Uh -huh. uh, bon negre corredor ens, ens queda tota una sèrie de territoris en els que, amb, amb la mesura que anem solidificant aquest uh, projecte en els llocs on està implantat, el darrer en el què hem entrat si a, ser serra, a la serrada litoral uh, a mesura que anem implantant doncs, uh, en aquests espais uh, aquest programa uh, i que anem solidificant-lo, podrem avançar eh? uh -huh. uh, volem fer-ho poc a poc uh, volem fer-ho uh, amb passes fermes, uh, amb passes llocs uh, que ajudin a consolidar aquest projecte a cada un dels territoris en els que estem. Mm. Fa just una setmana parlàvem amb responsables de les rutes literàries que precisament també es desenvolupen pels parcs naturals. Ahí mateix s'inaugurava l'Ecomitròpoli a Santa Coloma de Gramenet dins el parc de la Serralada de Marina. Sembla que la potenciació dels parcs és un dels eixos, no?, d'aquesta Diputació de Barcelona en els últims anys. Bé, efectivament. Eh, aquest és un compromís històric de la Diputació amb l'equilibri del territori, amb la voluntat de tenir un territori de qualitat en el què hi càpiga una mica tot, i per tant amb un creixement sostenible, en què les ciutats tinguin un paper important, però que alhora aquest 75% de territori que no està ocupat per l'organització tingui... Eh, aquesta, aquesta capacitat de eh, generar estímuls econòmics que ens ajudi a preservar-lo no? efectivament, aquest és una línia essencial i, i per això, 100 ajuntaments Diputació de Barcelona eh, treballem activament en aquestes 100.000 hectàrees eh, que són espais naturals protegits i que des de fa algunes dècades estem impulsant mm. sempre amb aquesta vocació de fer dels espais naturals un lloc en què hi passin coses interessants, un lloc que es preservi el territori però que es preservi amb la gent a dins Uh -huh. amb la gent que vol viure i que, i que doncs, sent compromès amb, el, amb la terra eh, com a grans protagonistes. I què se'ls ofereix als restauradors que apareixen en aquesta guia? És doncs Aquesta plataforma de difusió, aquesta capacitat de eh, penetrar doncs, en, el, en aquest àmbit de regió metropolitana amb 5 milions d'habitants eh, a partir de la presència de la guia i l'àmplia difusió de la via. També... Uh, intercanvis uh, amb altres uh, territoris. Per exemple, molts dels nostres associats han uh, fet intercanvis, per exemple, en parts naturals italians, uh, buscant uh, aquesta complementaritat i, i, i, i aquest intercanvi de bones pràctiques. Això els ofereix la possibilitat també uh, de formació, la possibilitat d'acompanyar uh, el seu itinerari professional. Uh -huh. De fet, un altre dels, dels objectius uh, dins dels espais uh, naturals és el foment de les activitats al nostre entorn, no? Comentàvem les, les passejades, comentàvem altres tipus d'activitats que també s'hi fan. Creu que la gent últimament està passejant més pel nostre entorn? És a dir, menys recursos econòmics, ens quedem a prop de casa i veiem eh, totes les virtuts que té el nostre entorn. Això s'està produint? o Ho està notant vostès? Eh, jo, jo crec que eh, alguns el temps lliure varia en funció de, moltes, de, de molts elements i moltes variants, valgui la redundància, en tot cas, eh, el, que, el que ens ofereixen els parcs naturals és aquesta possibilitat de gaudir d'un espai ple de bellesa, ple de qualitat, a prop de casa. No? I, per tant, eh, aquest sempre ha sigut un, un incentiu i, i, en tot cas, eh, òbviament, la situació econòmica també pot incidir. Però, en tot cas, jo crec que, globalment, eh, el coneixement de l'entorn eh, forma part substancial de de vocació de la majoria, de la gran part dels de nostres eh, conciutadans, i, en tot cas, eh, esperem que segueix sent-ho des del respecte, des de l'ús públic responsable, i, òbviament, també eh, a partir d'ofertes de qualitat com les que el Parc a taula posa eh, a disposició de la gent. Quina fisonomia té aquesta guia? Uh, Què s'hi pot veure? Què s'hi pot veure? Doncs, la descripció acurada de cada un dels establiments. Uh, i, per tant, la tentació permanent en cada una de les seves pàgines. De fet, uh, si poden trobar que la gent només es pensi que, que hi ha restaurants, no? que sinó no, que hi ha els cellers, que hi ha més establiments, hi ha, i hi ha allotjaments hi ha, fins i tot. Hi ha, efectivament, hi, hi ha doncs, productors doncs, de botis, de pa, en fi... Poden trobar una mica de tot. És eh, aquesta empenta que tipus del al territori posada en eh, unes quantes pàgines d'una manera atractiva per tal d'incentivar doncs, la presència de la, de la gent en el territori. I cada de pas trenca el mite que la província de Barcelona és una província de platja, perquè això s'està canviant, en aquest, aquest, aquest sentit. Aquest és un fals mite. Eh? Té uns quilòmetres de costa, per suposat, però té uns espais naturals d'una qualitat extraordinària i prou coneguts. Eh? I, I, per tant, jo diria que si alguna cosa distingeix aquest territori... Eh, eh, la funció de Barcelona respecte a altres és la diversitat. Pots trobar-hi de grans ciutats com Barcelona, amb una potència extraordinària, una capitalitat de la Mediterrània prou reconeguda, amb eh, municipis eh, tan petits com Mura. Eh, eh, avui, aquí, ara estem eh, al costat eh, o ha estat en la presentació doncs, eh, un restaurador de Mura. Eh, és un petit municipi Uh, ple, de, ple de bellesa eh? i amb una oferta de productes naturals i uns restaurants i, i amb, uns, uh, amb uns apartaments i, un, i unes cases de tot rural uh, realment enveixables. Mm. Hi ha de tot. Suposo que tot, això també... De tot i tot molt a vora. Sí, deia, de fet, i, i una mica com comentava, no?, de tot i molt a vora diferents ajuntaments també s'estan unint, estan fent diverses iniciatives. De fet, Tiana és un d'aquests exemples, no? Està dins del Consorci de la Denominació d'origen a l'Ella. Una mica el cooperativisme com a fórmula, també, per fomentar el que tenim més a prop, ja no només a l'entorn natural, al qual vostè és directament responsable, sinó alguns aspectes, no? Com aquest, com el de la Denominació d'origen a l'Ella, no? Anem a fomentar els vins, els sí. cellers i el producte de la terra. Sí, jo el treball en xarxa, eh? El... el... Allò que hem après eh, els territoris que eh, ens agrada mirar endavant que és que això, això, som més forts, la eh, capacitat d'ajuntar-nos eh, per compartir coses i per fer eh, de la suma un factor de, de creixement. Eh, això és així. Sí. I, I per tant el que cal és buscar tots els nostres atributs, els nostres actius i ser capaç de posar-los en xarxa i en línia. Uh -huh. uh, ja acabo. M'agradaria fer-li una pregunta, ja que la tinc aquí. Parlava de la preservació de l'entorn. Uh, quina és uh, la temporada que ens esperen els parcs per relació als incendis, la temporada de prevenció d'incendis? Aquest any hi ha més problemes d'altres. parlava de les ventades de l'any passat, que no s'havia encara retirat tot el material que hi havia en algun d'aquests parcs naturals. Com s'enfoca aquesta temporada? com sempre, exceptuant la, eh, la prevenció i, sobretot, demanant un ús responsable d'aquests espais naturals de, en els ciutadans i les ciutadanes. Prevenció, ús eh, responsable, comunicació també, per tant, sobre la eh, importància que té doncs, aquest ús responsable i, cas, recordar que eh, els darrers anys, afortunadament, els resultats han sigut bons. Uh -huh. Per tant, els boscos eh, estaran nets, estaran a punt. Els boscos eh, tenen una problemàtica de gestió que és prou coneguda i, en tot cas, el que ens pertoca a les administracions és accentuar aquesta voluntat de, de, fer, prevenció, eh, de fer prevenció, de fer prevenció, d'incrementar la vigilància, els punts de guaita, les patrulles que, que fan la ronda en definitiva, eh, el fet de fer, com, com ja és conegut a la província de Barcelona, eh, un pla de prevenció d'una intensitat eh, extraordinària. Molt bé. Doncs eh, hem parlat de diversos temes. Al central, aquesta guia parc a taula que ha presentat la Diputació de Barcelona una nova dimensió en aquesta iniciativa, amb l'edició d'una guia conjunta que plega tots els participants. N'hem volgut saber tots els detalls amb el Josep Mayoral, el diputat d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona. Moltes gràcies per atendre Josep. Moltes gràcies a vosaltres per la trucada. Adéu, bon dia. Bon dia. L'entrevista.